Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János. Alexandra Minden, ami szóra is érdemes Tegnap, tegnap előtt Nézőpont kérdése Tegnap téri, Arra kértem önöket vagy miközben hallgatják Vámos Miklós és Bornai Tibor kalóz zene cím cd-jét, írják meg a véleményüket. Egy ember megtette, rövidesen ismertetni fogom. Vámos Miklós író hirtelen felindulásból szobazenekart alapított, a Kft. billentyűsével Bornai Tiborral írja a cd főszövege, már ha van a cd főszövege, akit azonban mindenki úgy hív dráni, VN valaha Gerilla nevű Paul a volt, de addig szivatták, amíg abba hagyta. Ezt 42 évig nem fogott gitárt. Mielőtt a mostani kéttagú formáció összeállt, BT volt a kép soha. A 2012-13-as viszont addig gitároztak és énekeltek, míg ezek a kalózdalok születtek, amelyeket í már országszerte bemutattak a nagy érdemű közönségnek zeneszerző és szövegírói kalandozásaik széleskáláján hallható a CD-n. Így lehetett nem csak egymásból és az őket körülvező kacaktató valóságból merítettek, hanem néhány kevésbé ismert komponista többek között Antonio Vivaldi, Paul McCartney, John Lennon, Eric Clapton, Robert Schumann és másokunkásságából. Így a főszöveg. Most Vámos Vámos szerzeményét, a táncházi kesergőt, avagy Jaj de nehéz civil dalát hallják. Nehéz, jaj, nehéz. Jó. aki megműveli kalózzene Dunamenti dalok két gitára és két emberi hangra Vámos Miklós és Bornai Tibor Kalózzenet című CD-jét az Alexandra kiadó adta ki felhívásomra összesen egy hallgató jelentkezett, most egyébként 2013. november 13-a van és 8 perc múlott délután vagy kora este 6 óra, kint minden esetre sötét van, hogyha netán ennek a műsornak az itt és mostnak az ismétlését hallják akkor az időpont megjelölését ne vegyék komolyan, és amennyiben azt mondom például most, hogy nyugodtan telefonálhatnak 353-9451 353-9451 bármikor, amikor nem 2013. november 13-a van, 6 és 7 óra között délután, vagy este kéretik már nem telefonálni, vagy telefonálhatnak, de arra nem fogok reagálni. Bakos Anikó tisztelt meg egy levéllel, tehát egy kalózzen egyszerű végighallgatás alapján. Végighallgattam a kalózzenét, Hmm. Nem lesz hízelgő a véleményem, nem is azért írom le, mert tudatni szeretném a világgal, hanem mert kérdezte a véleményünket. Amatőr örömzenélés, az ének megszokható, de többnyire kínosan, borzalmas, a pengetés még elmegy. Zeneileg nagyon egyhangú, lassú, vontatott, álmosító, olykor depresszióba húzó. Élőben jobb, a legutóbbi könyvhéten hallottam őket, kibővített formációban, ott mintha nem vették volna komolyan magukat, és ez jól állt nekik. A CD más, nehezen tudnám elhinni, hogy kiadnak egy albumot olyan zenei anyaggal, amit maguk sem vesznek kombajam. A versek dalszövegek sokkal jobbak, ezek között akad néhány kedvenc. Az első számú a nélkül nélküled Ronda a Blahalújzatér, az ilyen sorokért érdemes dalszöveget írni. Aki csak pisilni ment a cukrászdába, igazi gyöngyszem, ilyenből lehetne több a lemezen. A tánczázi Keseggő és a zeng az ének szintén a legsikerültebbek között vannak. A kisgyerekes apák, anyák indulója kedves, mert az élet még inkább a kisgyerekek így lették. Az itt a nyár jó al, de mást és többet ígér, mint ami ezután következik. Egyszerű vég, hallgatás alapján így. Lehetséges, hogy ezt az zenét szokni kell, időt hagyni, sokkal többet a ráhangolódásra. Kíváncsi a várom, hogy kell le és ha igen, miért szeretné ezt a lemezt. Hagyom maga meggyőzni. Nem, kedves Bakos Anikó, nem kell szeretni ezt a lemezt, Kíváncsi vagyok mások véleményére is. Most még egy dallal járulok ehhez hozzá. A halújzet álmos és szürke, az ég felé száll, a hetes busz Egy boros galamb, odéb egy része angyal a padra ül. Amennyiben a két dal alapján akarnak írni, megtehetik elérhetőségem gmail.com. Elmondom még egyszer, gmail.com Bakos Anikónak köszönöm a levelét és a recenzióját. Itt várok mikor jössz van kenyér és szívval egy egy kabátos férfi kis tüzet kér nélküled ronda a blahalújzat az áruház mellett a parkolóban két alak busmag Ön pénz van Egy szőkemő Megáll, hogy lássa Mintek, hogy nem Tovább megy lassan tél de mindegy Két jegy van nálam Az utolsó sorban Az urán a kabátos férfi most visszatér, elbújni nem hagy, A blaloizaté, a blaloizaté, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, is Más. Jó estét kívánok mindenkinek. Talán először arra kimondatlan kérdése válaszolnék, hogy miért vagyok itt. Én eredetileg mérnök vagyok. És mindig nagyon érdekelt a rádiózás. Mellettem pedig egy kertészmérnök áll, Siménfalvi Árpád. Ő fogja elkezdeni azt a dalt, ami az utóbbi időben szinte szignálá vált a klubrádióban. Itt ringatott az édesanyát, itt indultál el az útra, és itt jártad ki az iskolát. Itt élnek a barátai, és itt találtad meg szerelmedet a nagyvilágon, e kívül nincs máshol helyed. Mint azt önök is tudják, Én nagy érdeklődéssel és kevés örömmel figyelem az ország legvilághírű rádiójának történetét neve Klubrádió legutóbb Arató András igazgató levelét olvastam föl amelyre született válasz Miancsik Zsófia tollából talán november 12-én vagy 11-én, de semmiképpen sem ma ma 2013 november 13-a szerda van Pontos idő, 4 hét, ez egy élő lebonyolítás műsor, ebbe bele lehet telefonálni, amennyiben a műsort máskor hallgatják, mint 2013. november 13-án, szerdán 6 és 7 óra között, akkor kérhetik nem telefonálni, mert telefonálhatnak, de senki sem fog rá reagálni. Hát nem úgy volt, kedves András, írja Nihancsik Zsófia. Most sem fogom újra annyitni a saját hat évvel ezelőtti vitámat a klubrádióval, írja Mihancsi Zsófia. De a történeti hűség fontos, és mivel Arató András a klubrádió tulajdonosa újra elköveti velem szemben ugyanazt, amit a rádiója vezetői annak idején elkövettek, kénytelen vagyok őt is helyreigazítani. Aratója Facebook bejegyzéséből azt írja, idézem, Mihancsi Zsófia távozását követően az egy csoportja által aláírt a sajtószabadságát követelő petíciót kaptam Valójában az történt, hogy Mihancsik szakmai konfliktusba keveredett az akkori főszerkesztővel és az akkori ügyvezetővel, már tulajdonképpen szakításra került sor, amikor egy hosszú beszélgetésüket követően beavatkoztam, és az együttműködés fenntarthatósága érdekében hozzájárultam ahhoz, hogy neki ne a főszerkesztővel kelljen tartani a szakmai kapcsolatot, hanem a helyettesével. Talán nem volt helyes a szervezeti rendben kivételteni, de gyértékes értékes műsor érdekében így döntöttem. Mihancsik másnap felmondott. Így az idézett Arató Andrástól. Most vissza Nihancsik Zsófia szövegéhez. Vagyis Arató szerint megállapodtam vele, majd másnap minden ok nélkül megszegtem a megállapodást. Azaz megbízhatatlan vagyok és szószegű. A valóság ezzel szemben az, hogy az Aratóval folytatott valóban hosszú telefonbeszélgetés után, amelyben ő nem hozzájárult a fentemlített megoldáshoz, ehhez nekem kérnem, kérnem kellett volna, hanem felajánlotta. Valóban beleegyeztem, hogy folytatom a műsort. Csak hogy másnap, 2007. április 4-én megjelent a népszavacsában a Klubrádió helyreigazítása így, idézett, Rudas Gábor vezérigazgató és Bocskai Zsolt főszerkesztő a Klubrádió részéről tegnap a következő közlésére kérte lapunkat. Hibásan közöltük, pont, pont, pont, hogy Rudas Gábor vezérigazgató felszólította Mihancsik Zsófiát, mi szerint vagy elfogadja a kiegyensúlyozottságra vonatkozó kívánalmat, vagy kiveszik a műsort az adásból. A valóság az... A Rudas Gábor a cikkben egyébként pontatlanul és hiányosan ismertetett viták rendezésére hívta fel Mihancsik Zsófiát, és a problémák megbeszélésének átmeneti elmaradása vezetett a műsor egyetlen adásának felfüggesztéséhez. Idézet vége. Ekkor írtam én meg, folytatja szövegét Mihancsik Zsófia, még aznap a felmondó levelemet, benne ezzel a passzussal, idézem. Nem szeretem, ha nyilvánosan meghazudtolnak. Idézet zárva. A klubrádió közleményével szemben idézem. A valóság az, hogy nem, hogy egyetlen műsor levételével fenyegettek meg, fenyegettetek meg, hanem egyenesen szerződésbontása arra az esetre, ha az általatok felkínált alternatívák egyikét sem fogadom el. Vagy fogad el, hogy a te műsorodnak is meg kell felelni az általános elvárásnak, miszerint a kiegyensúlyozottságra kell törekedni, mind a tartalomban, mind a meghívott vendégeket illetően, vagy a jövőben térj vissza a politikamentes nagyon színvonalas beszélgetésekhez. Amennyiben egyik variáció sem elfogadható a számodra, akkor a rádió érdekeinek, szakmai jogi védelmében fel kell mondanom a műsorodra kötött szerződést. Idézet vége. Ez a közlemény újra csak azt igazolta, hogy nem lehet dolgom a továbbiakban olyan rádióval és egyetlen vezetőjével sem, amely nem csak politikai gyávaságból fakadó döntéseket hoz, hanem még meg is a nyilvánosan. Arról az apróságról nem beszélve, hogy, mint a korábbi levelemből kiderül, nem volt mit rendezni, hiszen nem ez volt az első vitánk arról, hogy a valóságnak és az igazságnak, de akár csak egy értelmiségi véleményműsornak is van-e bármiféle köze a pártpolitikai méricskéréshez, írja Mihancsik Zsófia. Azaz szerintem, folytatja Miháncsik Zsófia, Arató véleményével ellentétben nekem a klubrádióval nem szakmai konfliktuson volt, hanem politikai. Szerintem a rádió kezdettől fogva nem tudja eldönteni, mindenki mindenkori vezetőinek közszolgálati rádiós múltja és ebből fakadó téveszményi miatt sem, hogy ő kereskedelmi vagy közszolgálati rádió. Ez a dilemma persze csak az olyan politikai érintettségi műsoroknál merült, és merül fel, mint amilyen a hétzáró is volt, a szponzorált műsoroknál egyértelmű számunkra a kereskedelmi státusz. Csak mostanában már nem szakmai, hanem etikai konfliktusnak hívják. Zárja a e levelét, Zsófia.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 With winter and autumn They give them prescriptions They shine bright lights on him They say it's genetic They say he can't help, But they say you can't get it But sometimes you're born with it My friend despite He gets shakes in the night And they say that there's no way That they could have got it In time takes its toll on him It is traditional It is inherited Predisposition all day I've been wondering What is inside of me Who can I blame for it I say it runs in the family The family that carries me To such great lengths To open my legs Up to anyone who have me The family I come by it honestly Do what you want is who knows it might Fill me up, me up, me up Me up, me up, me up, me up Me up, me up, me up Fill me up, me up, me up, me up Me up, me up, me up, me up My friend's depressed, she's a wreck, she's a must They've done all sorts of tests and they guess It has something to do with our grandmothers Grandfathers, grandmothers, civil war soldiers Who badly infected her My friend has maladies, frickets and allergies That she takes back to the Managers in the misery Stripped in the city And shows up That treats with me Well, I'm well, well I mean, I'm in hell Well, I still have my health At least that's what they tell me If wellness is this one in hell's name is sickness But business is business And business runs in the family retention Mercy. Now look what I've done but don't blame me because I can tell where I come from And running is something that we've always done well and mostly I can't even tell where I'm running from I'm from the pity, from responsibility, run from the country and run from this city I can run from the lot, I can run from myself, I can run from my life, I can run into debt I can run from it all, I can run till I gone, I can run from 13. november 11-e Sajó Dávid interjúja Amanda Palmerrel Én egy olyan előadó vagyok, aki gyűlöli a dalszerzést Részlet A Kickstarter Project kapcsán elég sokan felháborodtak a kezdeményezéseden Steve Albini konkrétan idiótának nevezett téged miatta Így Sajó Dávid Amanda Palmer válasza Megteltem volna, hogy a koncertek elején egyenként kérek 10 dollárt a rajongóktól, de azért ilyet mégsem szokás csinálni, nem? Szerintem egy zenész számára kifejezetten felszabadító érzés, hogy kiadó nélkül készítheti el a saját lemezét, amit 100 a rajongók támogattak. Steve Albini-nél kevés ember tudja jobban, hogy a profit szempontjából mit jelent a lemezcégek kizárása. Az a baj Steve Albini-vel, hogy szerintem nem szabad a zenekaroknak túl nagyra vágyni, és akár teljes túlzásokba esni, ha lemezkészítésről van szó. A producer munkája is pont erről szól, hogy mindent pofon egyszerűen csináljanak. Valószínűleg a lemezeimet is rohadtul utája, mert tele van vonós, meg fúvos hangszerekkel, és hónapokig dolgoztunk rajta. Ha Albini csinálta volna, akkor így nézett volna ki a folyamat. Takarodjatok a stúdióba, idézőjel, B-meg, én bemikrofonozom a hangszereteket, ti pedig csak játszatok a KB zenéteket. Nem, ebbe a stúdióba nem hoz be egy ilyen k b hegedűt. Idézet zárva. Albini minimalista, én pedig pont az ellenkezője, egy maximalista vagyok. Számra az egész Kickstarter-kampány egy üzleti húzás volt, ami számára az ördögtől való gondolat. Mindegy, végülis, ki a franc az a Steve Albini? Sajó Dávid kérdése. Szerinted a közösségi finanszírozás hosszú távon kinyírhatja a lemez kiadókat? Válasz. Nem hiszem, mert nem akar minden együttes vállalkozást is indítani. Rohat, fárasztó és macerás procedúra, a legtöbb előadó pedig kifejezetten alkalmatlan erre a feladatra. Én sem szeretek számolgatni és költségvetéssel foglalkozni, de sajnos muszáj. Rengetegen rájöttek már, hogy túl problémás a zenekaroknak maguknak szervezni a koncerteket, kocsit bérelni és turnét szervezni, közben pedig rendes civil életet is élni a családjukkal. Ezért az elődok mindig szükségük lesz külső segítségre, és akkor úgy cselekszel, ahogy én. Ezért az elődoknak mindig szükségük lesz külső segítségre, pontosan, ha úgy döntesz mégis, hogy te egy DIY útvonalat választod, akkor sem lesz a szószoros értelmében do it yourself. Maximum annyiban, hogy te választod ki azokat az embereket, akik segítenek a karriered egyengetésében. Sajó Dávid kérdése, majd Amanda Palmer válasza. Akkor mégis milyen szerepe lehet manapság egy kiadónak? Amanda Palmer válasza. Magához a zenek kiadásához egyre kevesebb köze van a kiadóknak. Sokkal fontosabb, hogy karriert építenek neked a kiterjedt kapcsolati rendszerüknek köszönhetően. Szerintem itt van egy sokkal fontosabb kérdés, amit az emberek gyakran elfelejtenek feltenni. Mi az, amit a zenekar szeretne? Gazdagok szeretnének lenni? Híresek? Turnézni? Vagy pont azt nem szeretnének? Ha ezeket megválaszolod, akkor a kiadók szerepe is egyértelművé válik. Minden előadó különbözik a másiktól, van, aki csak magának csinálja az egészet, vagy zeneszerzők, aki gyűlölnek feldépni, én meg egy olyan előadó vagyok, aki gyűlöli a dalszerzést. Itt mindenki megkapja a magáit. Reklám. Halló! Ismeri, húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Vagy, amit ma megtehetsz. Ha jó érzést okoz, és megengedheti, hogy a Kejfei Jancsiban karácsony előtt elemet cseréljen, úgy 25, 50, 75 vagy 100 ezer forintjával megteheti. Ajánlatát a gmail.com e-mail címre a telefonszámával együtt legyen szíves elküldeni. Köszönöm, kejfe Mindenki megkapta a magáét a reklámnak vége. Más. Small enough to slip inside a book Small enough to cover with your hand Because everyone around you wants to look Is it enough to have some love? Small enough to fit inside the cracks The pieces don't fit together so good All the breaking and all the glimmer, and I am still not getting what I want. I wanna touch the back of your. Eyes. Say. And you must know it is a terrifying sight, because you and I are living the same. CD-lejátszót üzemeltünk be, így elnézést kérek előre is, hogyha időnként a zenében fennakadások lesznek. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ma 2013. november 13-a van, szerda délután, korai este. Ha az ismétlésben hallják, de ez már nem lesz mérvadó. Az elkövetkezendő közel fél órát Egyetlen témának szentelem Ma ez volt a Fő szereplő a Kejfej Jancsiban is A gondolják Telefonjaikkal Bekapcsolódhatnak az adásba Elérhetőségem 353 9451 353 94 A CBA Story és a békémenet. Ittesről is lesz majd szó a Kejfe Andy Vajna és Farkasházi Tivadar egészen szánalmas amelyben Teddy lassan eltűnik. Ez akár egy ilyen fejezet leírás is lehetne. Most azonban Kernandás idézné ebből a társaságból, aki olyan nagyon nem kopott meg, a népszava ugyanis elfogott egy levelet. Tisztelt kollégáink, Iriek Baldauf László és Lázár Vilmos, Október 23-án az 56-os forradalom hőseire és mártidejra emlékezünk. Mindezen ünnep ugyanakkor jó alkalmat teremt arra is, hogy nemzeti kormányunk iránt érzesz szimpátiánkat is kifejezzük. Fontos a megerősítés, az összetartás, hiszen csak összefogva tudunk gátatszabni és kategórikusan elutasítani a posztkommunista, liberális gazemberek mestelkedéseit, akik léptennyomor elárulják hazánkat, külföldi multi érdekeket szolgálnak ki. Mindez úgy, hogy a magyar emberek boldogulását, fejlődését is beáldozzák. Az eredeti levélben nem volt nyrvána. Akik a hazánk további megerősödését, a kiegyensúlyozott és szisztematikus fejlődését tartják, fontosnak mindazoktól kérjük, hogy jöjjenek el és együtt vegyünk részt a békemeneten, majd hallgassuk meg miniszterelnökünk ünnepi beszédét. Fontos, hogy mi, minnyáján a nemzeti érzelmű igazi hazafiak támogassuk a legnagyobb formátum magyar politikusunkat, nemzetünk miniszterelnökét, Orbán Viktort. A békemenet innen és innen, és akkor és akkor meg egyevek. És mielőtt zárnák soraikat, Baldau Flászló és Lázár Vilmos nem mellékesen az alábi mondatot intézik a tisztelt boltvezetőkhöz. Megkérjük a tisztelt boltvezetőket, hogy az áruházi személyzet valamennyi tagját legyenek kedvesek informálni a levéről és a benne szereplő fontos tartalommal. Tisztelettel Baldau Flászló, Lázár Vilmos. Most például nagyon izgatottan várjuk Csalóczi Zsolttal, hogy a lemez itt megáll -e, vagy megy tovább. Minden nap kísérleti műsor. Elérhetőségem 353 9451 2013. november 13-a XY Dr. K.B. Aki férfi. Kedves fiala. Egy ideig megkímélt a sors, hogy a kejfejancsit kelljen hallgassam. Elcsodálkoztam, hova süllyedt a műsor színvonal. A megdöbbentő, hogy két és fél órán keresztül más nem jutott eszébe, mint a CBA levelé rugózni. Pedig ha jól belegondol, némi eltérése van hasonlóság maga és a Lázárik között. Egy. A Kejfejancsi és a CBA is magánvállalkozás, tehát az objektivitás és semlegesség nem kötelező, mint egy állami cégnél vagy adónál. Kettő. Lehet, hogy a tulajdonosoknak határozott politikai meggyőződés, és nem tilos, hogy annak hangot adjanak, akár kampányoljanak mellette. Amiben viszont különböznek, írja a dr. K.B. Egy. Lázárik nyíltan vállalják véleményüket, amíg maga az objektivitást látszott a mögé bújva retteg, nehogy egyszerre találkozzon a bajnai mesterházi gyurcsány hármassal, mert a jóisten csak egyetlen nyelvel áldotta meg kettő. Lázárék tisztességes vállalkozással megteremtik szándékukhoz az anyagi hátteret, maga viszont az utcasarkon koldul alamizsnáért, hogy hobbiának élhessen. Nem csoda, hogy kiveri a sárga irítség. Próbáltam telefonálni, de mindig lecsapja. Nyilván ezt a levelemet sem fogja felolvasni. Üdvözlettel! Dr. K. Nézzük meg, hogy elindul. De ne ugyanaz. 353-94-51 Önök az itt és mostban Fiala Jánost hallják! Jövke Amanda Palmer, hogy aztán az a szám folytatódjon, amivel szeretném. Jó reggelt, jó estét. Jó estét. Lehet egy személyes élmény a CBA-val kapcsolatban? Lehet. Üzletet a tizedik kerületben CBA Prima éven működik az üzlet. Hát én tegéppen országvilágot járom. Egy esti órában kezet szerettem volna mostmilyen kb. 600 kilométeres út után. Betértem a mosdoljába, jégyhideg víz, lepukkant a mosdó, kegy, kappant. Hát készállító, az már a hab lesz a portát. Elfogott a... Megkerestem a ügyeletes reszortost, hogy kifelel a mosdol állapotáért. Kijött egy hölgy, erősen szabadkodva, volt. Ő csak egy alkalmazott, de a főnök valahol itt pászkát próbálja elcsípni. Jó, ha egyszer élünk, nagyjából leírta az Úrnak ruházatát, mint az Isten, fél perc, lábott téblából tényleg abba a kék színi felöltőbe az Úr, oda ment, tehát hogy uram, ön itt a üzletlenető? Azt mondja, igen. Na gállj ja. már csak segíteni arra. A mosdóban se szappan, jég hideg víz. Na, most jön a lényeg, ezeknek az embereknek jó ide a hideg víz is. Azért álda itt mostan a is. Mit csináljak? Ez van. A történet szava a Kejfe Jöncsi benne, én fiala János nem felelet. Most pedig következzen Zsé Anna Levele. Lehet hangosan vagy lefolytott hangon dühöngeni, mellesleg a betelefonáló képzeletét még fokozni is hamis történelemmel, de az igazság az, hogy a CBA levele antiszemita, írja Anna. Nem kell szépíteni, nem kell kádára hivatkozni mindig betegesen, hiszen a maga édesapja is akkor érte el orvosi munkásságát az enyém is. Kitagadták a kórházból, minősítették nemzetietlensége miatt liberális gazember volt? Nem! Engedték gyógyítani, az enyémet tanítani, ebbe bukott bele Annó G.F. is, megtagadva Kádár népét Annó. Nem kell 1984 Orwell példa sem olvassa el újra, nem ártan a hallgatóinak ajánlania, hiszen ott nem egy réteget neveztek hazárulónak, nem nevezik gazembereknek a társadalom tagjait, akikkel nem értenek egyet, hanem megfigyelik, irányítják. A Patriot Act amelyet George W. Bush hozott, annál még szörnyűbb. Orwellnél nincs megkülönböztetés, van megfigyelés, van Patriot Act. Hamis minden hasonlata, hogy a maga dühöngése is, állandóan közli, hogy nem óvja a bűnös, csak úgy el van, igen, tehetséges politikusként. Navracsis, aki a kormánynak tagja, szintén nem bűnös, úriember stílussal és etc. magáltal fokozott már, már minősíthetetlen alámászós szerkezettel, akkor mégis hogy alakult ez így? Békemenet és UV, Navracsis és a többiek nem egy csapat. Vannak végrehajtók és vannak, akik döntenek, amennyiben itt mindenki ártatlan, csak a CBA ostobasága médiaképbe kerül, mit is akarunk. Idézet, csak összefogva tudunk gátatszabni a kategórikusat elutasítani a posztkommunista liberális gazemberek mesterkérdéseit, akik nyomon elárulják hazánkat, Külföldi, multi érdekeket szolgálnak ki, mindezt úgy, hogy a magyar emberek boldogulását, fejlődését is beáldozzák. CBA. Idézet vége. Akkor fogjunk mi is össze, de nem mellébeszéléssel, ne bajnaival való, magánbeszélgetésre való utalással, fontoskodással. Akkorom tudni és látni azt az összefogást, ami elsőpri mindezt írja Zsé A. Maga Navracsis beszédét a Lantos szervezés megemlékezésen parlamentben pozitívan értékelte. Én erre nem emlékszem, kedves Zsia, úgyhogy azt majd legyen szíves, ássa elő, mert én elolvasom az ő levelét, de abban olyan pontatlanságok vannak, ami alapján nem ismerek magamra, vagy legközelebb a női velicebe megyek pisírni, és leülök. Kérdem, hol is volt Orbán Viktor kórházban, tő, ig megipszélve a lábával, ki hitte el? senki? Maga mióta jár Bokájával kezelésre, UV meggyógyult, lement a zsidó kérdés, kipattant az ágyból. Ezért azt ajánlom, ha szabad, netarlós tarlós ellen indítsa a virtuális blokádot, hanem például a Józsefárosi Sorsok háza ellen, a 2014-es holokausz Magyarországon tartandó éve ellen, az ellen, hogy elfogadja a világ az ittombuló hazugság tömeget. Mert minden álságos minden és mindenki. Ebben az ellenzék is benne van. Nincs őszinte szó, nincs egy egyenes tekintet. Így a... És ebben dagonyázik Navracs, is igen, ügyesen a maga segedelmével, a többiekről nem is beszélve, az ellenzéki oldalról. Nem kell kiakadni a CBA ellen, tenni kell. Zsidókat anno is kitiltottak, akkor nem tudott, akar semmit se tenni a társadalom. Most tudna, eszennyi enikősen pótolhatatlan, a CBA is pótolható, de a vezetőiket már ne párnázzuk körben nyomogással, udziarias körökkel csak azért, mert magával szóba állnak. Így Zsé Anna. Most még egy élő hatás, ebben még be lehet telefonálni. A pontos idő 3 múlt 2 perccel. Ez az itt és most, bármikor hallják, nem 2013. november 13-án 6 és 7 óra között, az már ismétlés lesz, ismétlés lesz abban már nem telefonálhatnak be. Elérhetőségem ez egy telefonszám, 353-9451. A Szerkesztőség a leveleket, szerkesztve vagy teljes terjedelmiben azzal együtt adja közre, hogy az nem feltétlen jelenti a levelek tartalmával vagy annak stílusával való egyetértést. Valahogy is szokták írni, ugye? 353. 90 Say Blog. Nem vásárolok többet CBA-ban, és remélem te sem. Reggel még kacsának tűnt a hír, de délutára maga a CBA erősítette meg, a Magyar Üzletlánc vezetősége utasította a boltvezetőket, így a kettős mérce tegnap, hogy minden dolgozóhoz jutással el üzenetüket, el kell menni október 23-án tüntetni a békemenet mellett a liberális hazárulók ellen, akik a magyar nemzet boldogulását akadályozzák. És akkor itt most egy fogadalom jön, Soha többet be nem fogom tenni a lábam egyetlen egy CBA-ba sem. Nem vásárolok egy olyan cégnél, aki bárkit is hazárulónak tekint. Itt van egy rajz a logóval, CBA a magyar üzletlánc, ebből a magyar törölve legalábbis itt a képem. Idézet. Fontos a megerősítés, az összetartozás, hiszen csak összefogva tudunk gátaszabni és kategorikusan elutasítani a posztkommunista liberális gazemberek mesterkedéseit, akik nyomon elárulják hazánkat, külföldi múlt érdekeket szolgálnak ki mindezt úgy, hogy a magyar emberek boldogulását, fejlődését is beáldozzák idézett vége, de most nem Zsé attól, hanem a Kettős Mérce blogról így szólt a CBA felhívásának egy része. Folytatom a Kettős Mérce szövegét. Írta Weiss Manfred Huba. Alapvetően már azzal is baj lenne, ha egy cég bármilyen politikai tevékenységre szólítaná fel az alkalmazottait, Üzenem Dr. KB-nek, legyen az MSZP dk s vagy jobbikos is vagy együtt PMS. És nem mentség az a hazugság, hogy nem volt kötelező, hiszen a CBA vezetősége a saját politikai akaratát erőltette rá ezekre az emberekre, vagy próbálta ráerőltetni. Így Vajsz Manfred Huba, akinek nagy valószínűséggel nem ez a neve. Tehát alapvetően lényegtelen, melyik politikai oldal csinálja ezt, ez elfogadhatatlan az viszont, hogy ilyen nyilvánvaló uszítást politikai gyűlölet gerjeszen egy cég, gyűlöletet gerjeszen egy cég, hogy a magát magyarnak hazudó, hiszen a magyar nem rekeszti ki a nemzet egyik felét sem, élelmiszerlánc vezetőségélyet megengedjen, az több, mint visszataszító, írja a kettős Mérsze blog meglehetősen elszakadva a normális tud így előre is és utólag is elnézést kérek a 12 éven aluli hallgatóimtól, és természetesen ha szükséges, azonnal elhatároldom attól, ami itt van én egész egyszerűen csak azt mondom amit délelőtt is mondtam, ahhoz viszont meg kéne hallgatni a dél előtti műsorat, amit most nem tudok semmilyen támpontot nyújtani majd így folytatja Weiss Manfred Huba, reméljük másnak is feltűnik ez az osmánság és azok a konzervatív, liberális, baloldali vagy jobboldali emberek, akik épeszűknél vannak még ebben az országban, azok túl messzerül elkerülik a CBA-t, ha tehetik. Írja Weiss Manfred Huba, akinek a fogalmazásával nem feltétlenül az érvencserével igen, és a végkövetkeztetésével is egyetértek. Ezzel együtt szeretném Önöknek elmondani, hogy holnap vendégem lesz, ez az ismétléskor már nem lesz mérvadó megjelentése következnek. Mesterházi Attila számára szoktam vásárolni tortát, mert én így <gül> ok be az elnök úrnak, másoknak másként, ki mit szeret. A szamos marcipánnál vettem talán epertortát, és a vele szemben lévő hajdan már nem is emlékszem, melyik láncolathoz tartozó boltban macs. Ami most cibjá vettem egy c lájtott Mesterházi Attilának. Azt követően, hogy reggel azt a műsort csináltam, amit csináltam. Vessenek a mókusok vagy a farkasok elé megfelelő rész aláhuzandó. Ja, nem ezt akartam. Azt mondja, 18. Ezt akartam. Elérhetőségem van még 5 perc a műsorból. 353-94-51. Rape me, my friend. A 444.hu írásába az idő rövidségére való tekintettel már nem kezdek bele. Pontosan 5 percünk van lesz este 7 óra. Ez itt a Kényfej Jancsi esti kiadása, külön kiadása, nem az esti hírlap, hanem az itt és most. Ennek az elérhetősége épp az, mint a reggeli visori 353 94 51, 353 9 E-mail címem dörre.fialayanuskukat gmail.com Eset. Jó estét! Normális esetben egy ilyen levő nyilvánosságra hozása után a CBA-nak kéne a forgalmának. De lehet, hogy ez nem fog bekövetkezni. És erre apelálhattak a tulajdonosok is, mert különben nem írták volna meg ezt a levelet. Ha nem esik egy tégla a fejedre, nem jelz egy szálkát, csak kereszbe, nem fekszel le kereszbe az úttestet, nem legy rajtad éppen át egy úgy hengel, sem még. Még egy se... telefonra, de sokkal többre már nem idő, nem idő, nem van idő, nincs idő. E-mail-t írhatnak dörö.fiolajanaskukac gmail.com. Köszönöm figyelmüket. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha rajta múlik, csütörtökön reggel, nem sokkal 7 óra után ismét találkozunk. Ha nem esik egy tégla a fejedre, Nem nyersd egy szálkát se kereszbe, ne le keresztbe az út testen, nem mehet rajtad éppen át egy útszengel semmi. Mi is leszünk szenilisek! Ó, oh, mi is leszünk szenilisek! Doktor, nem felejt az asztalon, ajtóm nem pedig az ablakon. meg, és nem a tudatod, kettőre jött a kedülök, csak anyakadéva! Oh, mi is leszünk szenilisek! még egy kicsit meg kéne tanulni, Ök még nem megy eléggé. A mai két telefon ezt bizonyította, de majd belejönnek, mint kiskutya. Aki csiná nem a nagy megenged számít Ha semmi nem jön kezbe ami végig a galida. Mi mi Mi Mi